Filmfan Filmfan Filmfan Filmfan Hej och välkommen till Filmfan, jag heter Mattias Och jag heter Tom Och det här är första avsnittet av Filmfan Våra alldeles egna lilla film och tv-serie Populär du också kanske kan få med under samma tak vi får se vad vi landar här men det är, det är våran, våran lilla grej vi kör har du några favoritgenres Tom, allmänt action, komedi jag tycker mest om tror jag ja, actionkomedi, jag ska säga det du själv ja, då alltså, action, actionkomedi absolut men jag är en, alltså, äventyr, rysare också Ja, du är inte en rysar-kille. Det är en, en, ja, ja. en skräckplan Jag skulle aldrig se en rysare själv. Det utsätter jag inte för. Helst inte, om det inte är någon gammal sunki-slasher det funkar. Men är en någon riktigt läskig? Det... Nej, det gör jag inte. Nej, jag, jag skulle inte ens titta på det med fler folk och på dagtid. Ja. Nej, vi får gåta ner och se de här... Jag vet detaljerna snart. Men vi, vi i alla fall önskar hjärtligt välkomna till det första avsnittet. Filmen! Och nu idag släpptes ju faktiskt första season till True Detective säsong två. Har du sett den här talen? Ja, det gjorde jag. Vad fick du för vibbar? Jag får göra ett bra vibbar. Det känns ändå som att det, det känns likadant. På något sätt, mörkt. Och nu, nu säger de ju inte ett ord i hela, i hela tisen Nej, det är det väldigt många flackande blickar ja. och un, undrande ögon ja. kan man säga väldigt mycket, det känns som att besvikna blickar på något sätt uppgivna blickar ja, och det, det känns också ganska mycket wildcards med med huvudrosinnehavarna också både Vince Vaughn och Colin Farrell jag undrar, jag undrar lite hur liksom casting gick till alltså hur man tänkte från början vilka namn som ploppa upp och liksom vilka namn som man hade att jobba med. Oh. Det, det känns ju inte som de första första till till true detective så där. Nej, det gör det inte alltså Colin Farewell känns ju mer som, en, som att han eh, platsar i den Vinsvån Ja. Ty tycker jag. Jag ser mer med med på har inte bara den, <laughs> den karaktärskod som varit så mycket ut och liksom mörkt kriminaldrama nej men säger så. personligen jag tror att han kommer att göra det ja jag tror jag tror lätt att han kan klara av en sån saken annars skulle han aldrig få det jag tror inte att du skulle kunna satsa på det eller? nej nej vi kände bara att titta på Matthew McConaughey men innan det kändes innan True Detective så hade ju han sin rom era och sen kommer han in och Totalt dominerar ja. i True Detectives ja han, vis han visar ju innan, jag tänkte på att han kunde göra seriösa roller. Typ, vet du Kill Joe. Har du sett det? det. Ja. För då spelar han ju rå psyk okay. Och gör det med bravur. Den, vad kan, kan det vara? 2013? Oh. Ja. Den, där, för den, den är ju inte relativt smal, den filmen. Men den, det, det, var, det är så långt ifrån romcom som man kan komma. Så, men så jag inte, det som... Hur, hur det blir för Winsvån efter det där. Eller nej, vad som kommer sig Han är ju... Om man, om man läser lite på internet och sådär om vad folk tycker om tisen och grejer så är det mycket... Han får mycket skit på Winsvån. Många som tror att det kommer... <laughs> om inte skita sig men så, de tror att den kommer dra ner serien rätt hårt. Men, men andra sidan... alltså Ledger fick ju hur mycket skit som helst också när han blev kastad som Joker. Det var ju ingen som trodde på honom. nej. Nej. Och sen blev han plötsligt kanske filmvärldens största hyllade skurk. Ja. I, i princip. Så allt kan ju hända. Så det är... Vi får ju se. Den, när, när sa du att den hade premiär? Var det i juni? Ja. Var det fortfarande HBO? Fortfarande HBO. Och det ja. är 21 juni. 21 juni. Ja men det känns ju tryckt i alla fall. Och det är åtta episoder. Jag, jag såg också att de hade... Helt ändrat om Regissör, Att det var vet du vad, Justin Lin som hade gjort 4, 5 och 6 på Fast and Furious. Det känns också som en otippad regissör till Trudective. Att Ta någon som kommer från grättig racing till dyster, atmosfärisk detektivtriller. Det? Ja, ja. För då måste ju köra på samma. Samma linje, samma mörka mm. grejer. För det ju, hoppas jag. Du är ju samma manus författare i alla fall. Ja, det känns uttryckt. Manus författare är kvar. Men han var ju svin osam med första regissören. Han som regisserar alla första åtta avsnitt. Så som är. Fukanaga. Ja, han som hade en japansk pappa och en svensk mamma grej. Men det är, lite, det är en en också rolig mix-up i alla fall. Ja. ja. Men... Eh, så får vi se. Jag hoppas att det blir bra. Har du, har du tänkt säsong till? Har du någon så här drömscenario vilka det här, som du verkligen skulle vilja spela in? Nej, nah, alltså ja. Jag skulle, jag skulle kunna tänka mig att se... Fast nu, nu är det ju redan lite otippade i. Men... Eller skulle du känna att det skulle bli förtippad om du fick välja? Ja, alltså... Jag skulle gärna gärna kunna tänka på att se Brad Pitt. En sån. För han, mm. han var ju ett namn som cirkulerade. Ja, risken är ju för sig att det, känns, att det skulle bli hur mycket Seven. Tror du inte det? Ja, kanske. Kanske, jag vet inte. Ja, jo. Han är, han är ju grym i Seven, så det är ju inte mig mot egentligen Jag skulle nej. inte bli chockad om de skulle, men han, det, det känns inte som ett safe card Gör inte det? Här. Jo, det gör det absolut. Det gör det. Men, men, nej, jag fan. Vem, vem, tycker du? Ja, vem jag inte skulle vilja se är att. Det är fall. ju lättare. Ja, jag vem skulle inte, inte vilja se. Du är Johnson därför. Det, det, skulle jag inte vilja se. Men vad skulle jag vilja se? Det kanske i den Oh. Han skulle kunna funka Kanske, vet du det, McCrugger Ewan Ewan MacGregor Ewan MacGregor ja, kanske Jag tror ja, han skulle ja. kunna Nej. Ja, kanske ja, men, han, han, han känns ju som att han skulle kunna Mell upp lite, jag vet inte oh. ja Alltså Kurt Douglas Nej, mm. vad fan heter han, han Det är inte Kurt Douglas <laughs> Inte, <laughs> vad fan heter han Michael Douglas Nej, inte han kan dögla sig heller. Kurt Russell. Ska... Kurt Russell tänker jag på. Han, han var ju faktiskt för mig nu sista Fason uh, oh, Furus-filmen. Ja, han. Okay. Och, och, och var i grund och var någon form av hemlig militär generalaktig, någonting. Men var väldigt rolig. Okay. Var väldigt komisk fast man jag, jag ska inte spargla något för mycket om men det kändes som att han hela tiden gick runt och hade skitigt mjöln i påsen och skulle liksom fucka upp de andra okej, okay. han var men, lite crooked ja, man, man fick den känslan han, han, är, nej, han var med så mycket runt och var så glurig ut och ja, halvmänt skön Ja, men alltså kanske Kevin Hart Hart. Ja, kanske. Han är, ja, han här känns ju riktigt otippad. Röstskit otippad. Ja. Chris Tucker. jag känns också jävligt otippad. Ja. Men jag känner ni känner vi nu in droppar bara manliga, så det, det borde kunna finnas kvinnliga true detectives också som borde vara intressant att kunna se, tänker jag. ja ja. Ja, ja, ja. Ja. Det är ingen som hoppar upp i huvudet, men det måste ju finnas där. Ja. Jag. Alltså, du skulle säkert kunna dunka in, Julia, Roberts. Då skulle du säkert kunna dunka in Sandra Bullock. Och då skulle det funka. Ja. Om de får, om de, får de sminka ner Sandra Bullock också, kanske. Men det är ju, kanske lite för snygg för det, jag vet inte. Du tänker så. Nej, men man, man vill ha det lite skitigt, lite mörkt och lite jävligt. Och du, du känns ju, om man är, kommer dit och är det liksom skitsnygg. Det kanske tar lite av udden, ja, jag vet inte. Ja. Nu kanske är bara för att jag tycker det så att det är skitsnyggt, men det är en annan sak. Ja. Ja, ja vi, vi, det skulle bli kul att se i alla fall. Har du någon annan serie som du ser framåt så där Som kommer? Jo, idag släpps väl på Netflix. Jag har, sett, jag har sett trailern. Ja, och det Då. släpptes idag. Hela säsongen. De släpper hela säsongen? Ja. Det de, det de gör jag... inte det på alla. Nej, det är jävligt konstigt är... Att, de släpper, att de släpper några en gång i veckan och nåt släpper de ja. hela Faderötta. Ja. Jag tror det är tre serier nu på Netflix som släpps en gång i veckan. Berre konsol släppte de en gång i veckan. Ja. Men nu är den slut. Första säsongen, ja, för säsongen är slut. Ja. Okej. Okay, för jag tror hon... de börjar tror de börjar i höst igen med säsong 2. Okej. Okay. För sen är det Bloodline. Jag sa ja, en, en, en också trällen till det. som jag tror de släpper en gång i veckan. Men är det för att vill de håller på god bitarna liksom eller är det för liksom det drag av Netflix och era så jag, jag vet inte. Det enda jag kan tänka mig är att att de att de inte känner att de vill vänta. Donka ut en, en hel säsong. Göra en hel säsong på ett halvår. Donka ut den hela säsongen. Och sen göra ett nytt. Så får man vänta ett halvår. Ja, nej det... Att de kanske vill att man ska... De vill, göra, de vill göra det under tiden som folk ser det också. Ja. För det här är någon annan serie. The Return. Den går också en gång varje vecka. Mikael, när heter den? Jag inte igen. Den är serie och det återvänder flera personer till sin hemstad under en och, en, en och samma vecka efter att ha varit döda i åratal. Okej, okay. ja, det lät också suspekt. Jag har inte sett någonting. Men det är också släppt varje vecka. Ja, ja, Ja, det är konstigt. I och för sig, Game of Thrones börjar ju nästa helg eller nästa, nästa vecka och känner, skulle de släppa tio avsnitt på Game of Thrones på en gång, då hade ju det som fanbasen där är så jäkla stor, så jag tror att då hade folk panga igenom tio avsnitt på raken. det, tro, det, det skulle inte vara chockande om folk gjorde för att det är en sån extremt upphypad serie oh. så jag är glad där att de släpper en gång i veckan så att man får veta sprida ut det Ja men känns det inte lite som att man får något att längta till på något ja. sätt? Det kommer, vara, det, det kommer ju vara flera stycken som har sett hela Daredevil-säsong ett. Nu ja? Imorgon, alltså nu när vi sitter ja. här nu så är det flera miljoner som har sett det bara en Nu kan man bara paga ja. ja och det Ja. det Och det, det, kan, ju, sagt, det kan ju skapa lite... Uh, om någon helt plötsligt har sett fem avsnitt Och som pratar med en stackare som bara har sett ett avsnitt Man vill ju gärna inte försäga sig i onödan Nej Och spoila för den stackare Nej Bloodline släpptes inte en gång i veckan Det var inte det? Nej Det var hela säsongen? Jo. Ja Så det var... Men de, de har ju två serier i alla fall som släpps en gång i veckan Men du var ju inte vassnat för Game of Thrones Alltså Nej jag fastnade inte alls där. Och det känns som att jag är den enda i hela världvärlden som inte förstår riktigt storheten. Nej som alltså det är ju... Det är ju inte... Det kan inte vara allas kopp av te. Jag fick minnsam på serien. Menar, det, hon såg första två och en halv säsongerna själv. Sen började jag kolla om det igen med henne. Och hon hade jag märkte att hon hade fortfarande inte koll fem öre på vem som har vem som har Nej, med vem. och det är där jag tappar också. Jag, jag har sett sju avsnitt och sen såg jag om sju avsnitt med min fru. Ja, då har du ändå försökt. Jag har försökt och jag, och jag hänger fan inte med på vad de, vem som är vem. Av, vem som tillhör vad. Vem som ligger med vem. och som Vem, är som, som, med vem, vem, vem som, som är syskon. Vem som... Dödan vem och... Jag hängde fan inte med, jag orkar inte. Jag orkar inte tänka, tror jag. Det kanske beror på vilken tid på året det var. Vad, vad som hände runt omkring i mitt liv annars. Det kan ju vara en sån serie som kan, kan vara svår att ta till sig. Just för att det är hysteriskt mycket namn. Fast det verkar ju inte vara det. eftersom det är världens mest populära serie. Nej! Det verkar ju vara som att varenda jävel tar till sig det. Ja, det är här, ja. Jag personligen älskar ju serien, men det, det gör det. Jo. Men det är ju mycket hålla koll på. Där är det. Ja, och jag tror att jag inte pallar där riktigt ibland. Ibland, ofta så tittar jag på serien på kvällarna och kanske lite trött. Jag tappar lätt intresset när jag inte hänger med riktigt vad fan som händer. För det känner jag också Om man tappar intresset Det är svårt att hänga med jag, Vi har också mycket på House of Cards Och där är det ju samma sak där Sent på kvällarna alltså, vad, När man tänker att det ska vara autentiskt Vad som händer i amerikanska kongressen och, och tugget i den serien Går ju hysteriskt fort Så mm. även om man har text jag, Man hänger inte riktigt med I alla vändningar Kan man säga på mm. den serien Även om det är svinbra så är det kort att hänga med. Ja, men sen är frågan om du behöver hänga med överallt. Nej, jag tror inte det. Jag tror... Man vill ju hänga med. Mm. Men det är en sån serie som det, det går inte att hänga med. Om man liksom inte har en känsla som att man har ordentliga förkunskaper. Eller om du sitter i ditt just... hus och kan säga att det här är fel. Ja. Eller det är det det här? Är det här? Ja. Nej, jag vet inte. Sen är, och sen är det också när man tänkte prata tv-serier med... Det, det var ju också så himla mycket buzz om att Twin Peaks ska återuppstå igen mm. och, och plötsligt nu så att, att David Lynch nu har, verkar som liksom ha hoppa av projektet det, det känns jäkligt konstigt ja, och tråkigt jag menar, jag inte, kollade du något på Twin Peaks när det gick, jag, eller, jag eller? var så liten, men jag, jag kommer ihåg att jag, att jag har sett det jag kommer ihåg att jag tyckte att det var jäkligt otäckt och, mm. och konstigt, men när jag, jag var så liten så jag kommer ju inte riktigt måste se om den. Liksom. När jag studerade köpte jag faktiskt hela Hela boxen på DVD. All, allt samlat, hela fadrutten, och sen kollade jag på streck, kollade jag på hela första dagen säsongen själv, gjorde jag. Och det är så alltså, vis periodvis är det en förbannat väske. Mm. Men det är, för, det är också förbannat bra. Ja, eh... ah, vad heter jo. det? Ja. Eller... Och, och så kan det också vara världens bästa titelmusik Till den ja, här serien Ja, det är det, är, ja alltså, Jag ska se om jag kan hitta Och sen kan vi se om vi kan slänga in den För den är förbannat bra, den titelmusiken ja. men det, det, det får bli ett senare avsnitt Kör vi bara här lite favoritlåtar Från, ja, precis Ja, det kommer vi slänga in Då blir det favoritlåtar, soundtrack från film och tv-serier Men det det får bli en kommande avsnitt. Ja. Men du Twin Peaks, jag läste ju att, eh, han, att han hade hoppat av efter de hade börjat spela in. Ja, och jag hörde också att det var på grund av bud, att man hade problem med budgeten. Ja. att han inte fick tillräckligt med cash. Men då hade de redan börjat spela in då. Det är det som känns konstigt. Ja. Du är förvånad så här: Har Showtime strypt budgeten, eller ja. har han gått och frågat efter mer cash? Och de har sagt nej ja. eller sagt nej så är mycket du, få du får mindre. Ja, men då måste ju alla skådespelare varit på plats, alla måste ju ha liksom blivit kastade och fått allting. Jag fattar inte hur de kan om man, om man börjat spela in hur de kan stänga av då. Ja, det är ju jag vet. Inte Kommer det. någon annan att bli över? Ja, så det, jag lyssnade också på vet du när de var på PP3 här en dag, då hade de med sig någon Twin Peaks expert och så det, där sa de ju att de, de kan inte. Det är, jag tror inte någon regissör som vill axla den rollen och ta över efter lunch. Det är liksom det han har varit sköttebarn skötebarn liksom i, i över 20 år hela dagen. Mm. Så jag tror, liksom, jag tror inte någon vågar ta på sig det. Nej. Allt, är, allt är ju svin konstigt Men de, har sagt, de, de, de kanske kan förhandla om och de kan få tillbaka honom. För jag vet ju att Fenson är ju. Okstoke om, om de måste lägga ner. För de kan ju vänta på det här fortsättningen hur länge som helst. Jag är med för jag tycker ändå att den är svinbra. bra och förtjänar att få ännu mer tid på sig. Mm. Jag kan inte riktigt säga om jag, för om jag kommer mm. ihåg allt. Nej, det är svårt. Men den är sagt, den är, den, är den är ju bra freaky på sina ställen och bra spännande och rent av förbannat otäck. Ja. Han är ju lite syk David Lynch. Jag vill överlaga. Han är helt konstig. Alltså, så fort någon säger David Lynch till tänker jag på dvärgar och konstiga drömsekvenser. Har du hört hans musik? Har du hört han släppt ett album? Ett äh, musikalbum? musikalbum. Nej, jag har faktiskt inte Jag tror att det heter Crazy Clown in the Closet. Någonting åt det hållet. Okej, okay, nu får vi kolla upp. Nu kanske vi kan, kanske vi kan hitta på att det är också när vi kör filmmusikpodden oh, <laughs> och vi oh. kan slänga in någon härlig David Lynch producerad. För det är precis så som du kan tänka dig att han skulle väldigt surrealistiskt. Väldigt surrealistiskt. Filmfan! Det ni hörde precis det var en liten smakprov på hur David Lynch låter. Och albumet Crazy Clown Time. Och det här var låten Crazy Clown Time. Det är väldigt surrealistiskt, väldigt konstigt. Kanske inte våran kompetens Han är inte helt hundra i huvudet. Så. Men alltså, världen skulle ju vara förbannad mycket tråkare om det Lynch inte fanns i det. Jag skulle inte vara speciellt mycket för att bara om det är Om Lynch Ja. Eller bara så Eller bara så här, nej vi vill inte göra något mer. Ja. ja. Kan ja. man inte göra det för hemmabruk till du. sig själv då Ja, jag, ty jag tycker... Ja, jag vet inte, det folk som tycker om honom. Jag gillar Lynch. Även om han är en odd bird. Eh, <laughs> från det ena till det andra. Eh, jag hörde rykten om att eh, i Inception att, eh, att hans totem är... I filmen Snörran. Inte alls är hans totem. Utan hans vixelring. Så jag var tvungen faktiskt att kolla upp hur, hur det var. Så jag såg faktiskt om filmen i, i helgen. Och jag tror att han fan det stämde. För i drömsekvenserna. När de är i drömmarna. Så har han på sig vixelringen. Varje gång. Man ser det väldigt tydligt. Och varje gång han är, i... I till har han ingen viksring. Och han nämner faktiskt aldrig ens att eh, han, den här lilla snören är hans men Han säger bara att det var hans fru. Frus totem, ja. när hon levde. Så det känns lite som att det är mycket möjligt att det är ett easter till de som är vakna. Eller vad tror du om? Ja, det tror jag. Lätt. Det är svinkot. Ja. När du sa det till mig så jag jag, jag tyckte det var jävligt främst att tagit så här länge innan man ens har ens fått hört om det. Jag vet det kanske, är, det kanske har varit att det har om det länge på, på nätet. Det har väl un, un, undgått mig. Aj, då, jag har inte heller hört det. För nu, den, för nu har jag då Inception ett par år på nacken. Ja. Och, det, och, det, och den fortfarande poppar fram ny spännande trivia. Så kudos till Nolan. Duktig kille. Ja. Men hmm -hmm. Ha, du hade, hade nog också några liknande som du hade tänkt på? Alltså jag läste ju en rätt rolig grej om, om Jurassic Park. Första Jurassic Park. Om, om du kommer ihåg så är det ju... De, de, de framställer ju dinosaurier som bara är honor. Ja, kanske de gör. Bara för att de ska inte kunna fortplanta sig. Ja. Så de gör ju bara honor. Ja, kanske. Det var jättelänge sen så såg ja, det är skitlängre sen jag såg ja, dem här. Men, i en scen när de ska flyga till den här ön, ja. forskan Isla Nobar, vet du det? Eller? Ja, vad de heter. Jag kommer fan inte ihåg. Jag tror det är Isla Nobar. Ja, ja men de, de flyger dit i alla fall. Och på flygplanet så ska han knäppa på sig säkerhetsbältet. På flygplanet. Samnil. Samnil ska knäppa på sig säkerhetsbältet. Ja. Men säkerhetsbälte, det är liksom två av samma. Det går inte att knäppa ihop dem. Han slår dem mot varandra. Hanar. Två hanar eller två honor. Ja. Eller. Så de går inte att knäppa ihop. Så då, vad gör han då? Han knyter det och drar åt. Ja. Och det ska vara en förlängning av Life finds a way. Ja, det är en liten snygg övergång där Det är en jävligt snygg övergång i så fall Ja, det är ju väldigt subtilt i så fall att det Ja, att någon ens tog fram det och skrev ner det på internet så jag kunde läsa om det Det är ju tjej, det har jag faktiskt inte hört någon om heller Men när kom den, för den är ju tidigt 90-tal, är 94? Ja, något sånt Nej, 92, kanske 91, jag kommer inte riktigt ihåg Årtal är inte min starka sida, är inte Nej. Men det är ju... Alltså det är ju ändå 20 år på nacken. Ja. Men däremot hur känner du för nya Jurassic World? Jag har varit skit på trailern. Jag får ingen känsla alls. Jag, jag förstår inte varför man ska hålla på och göra mm. såna här grejer. Men det är ju pengar. Ja men det är ju klart. Det måste ju vara pengar. Men det måste ju... Det måste ju finnas något annat att göra. Än att göra. en en till Jurassic Park. Men är den här... Jag är, for, jag är, jag är fortfarande... Också, är det en reboot? Är det en fristående sequel? Var, liksom, det hur? Ja, som jag fattade så är det en... Så är det en de, de har starta parken igen. Men, Någonting. Som fortsättning. Som en fortsättning. För, det, för man ser ju i trailen så ser man den här myggan som man har varit med sedan första filmen. Den är fortfarande sin bärnsten. Ja. Men i... Första filmen så har ju han, jag kommer inte att vara den gamla mannen. Som, han har ju gått runt med myggan i sin käpp. Ja. Gör han. Mm. Liksom är det så här: Continuity error. Är det en ny mygga i en sten? Ja, det, man vet ju inte. Det, det är svårt att, det är att säga vad, vad som är ditt och datt. Men det, det känns ju som att. Jag trodde först att det var en reboot. Nu börjar ja. starta från början. Ja men det är kanske inte absolut inte. Ja, så som jag har fattat det så är det samma. Det är någon annan som försöker bygga upp det igen. Ja. Vi får fattat. se vi får det. Vi är... kan bli. Ja, jag personligen tror att det kommer bli pannkaka. Säger, men, och, och, sen, och så har vi Chris Pratt som ja. lead superstar. Ja. Och han, han svarar för säkerhet mycket från Guardians of the Galaxy-vågen. Ja. Så han är ju, känns ju också som ett ganska säkert kort. vad mig med i en sån stor filme. Absolut. De kommer säkert spela in svin mycket pengar. Men personligen, så alltså, är jag. Så jag, jag tror att det kommer i pannkaka. För mig, för mig. Ja. Inte för alla kanske. Men... Nej men det här som tvåan och trean. Det var ju inte bra filmer. Tycker, nej, tycker nej, inte jag. Nej. Tvåan hade ju sin skärm, men det var ju fortfarande en, en, egentligen en liten upprepning av första, lite mer action möjligtvis. Ja. Men annars är så när första Jurassic Park kom den, den kändes som att den kommer med något helt nytt. Ja. Med specialeffekter som jag tycker är för sig det, de håller fortfarande ja, över 20 det år sedan. Ja, den, är, den är grym. Ettan är grym. Plus, plus att jag vet att det måste ha varit den film jag tyckte. Ja, noga fall. som barn men jag tyckte det var den mest spännande film jag någonsin sett då på bio jag kom ihåg som liten att jag satt och tuggade på min jacka frenetiskt tills en tand lossnade och det började blöda ur käften men jag vill inte säga till min pappa som satt bredvid mig att det blödde som tusan i munnen för att jag tyckte det var så förbannat spännande med de här vi raptorna, som skulle jaga dem i Bland... Eller eh, ja, de springer bland dörrar och gömmer så jag har sig. Jag tyckte det var så förbannat läskigt. När de är i köket? Ja, ja då, jag, då, jag, jag, jag, tror, jag tror jag var så... Jag kanske målt, var, kan, var 9-10-bast eller någonting. Ja. Jag, jag, jag, jag tror jag skulle skita på med den, för att det var så spännande. Och jag, jag tror jag har jag jag aldrig sett en film... ...därefter som har toppat den... ...spänningen då. Men sen, kan vara, sen kan det vara att man är ung och oerfaren inte sett mycket film. Ja. Ja, exakt. Jag, jag, jag tyckte också att det var så en bra som ung. Men jag, jag var nog mer åt. Independence Day var mer min största filmupplevelse. Kanske inte spänningsmässigt? Inte spännningsmässigt, kanske. Men jag, jag, jag kommer inte ihåg att jag tyckte att det var så jättespännande i Jurassic park heller. Alltså, så som jag kan tänka tillbaka ja, okay. till. Så är det ingenting som jag kommer ihåg att det var jättespännande. Ja, Independence Day också. Det var ju. Det var också den här absolut starkaste biominnen. Ja, för mig. För den, var ju, den var ju helt sinnessjuk då när den kom. Ja. Jag tror att det är första gången, och absolut inte sista gången, som jag skrek högst i hela biosalongen. Av lycka? Eller? Nej, av, av rädsla. En sån här... Pum! När de skedde upp eh, dräkten på ja, immunningen. Ja, den, ja. Den, den scenen var ju faktiskt, då jävligt olustig. Jävligt olustig och jävligt, eh, det kom så jävla plötsligt. Och jag kommer ihåg att jag skrek högst av alla i hela salongen och skämdes. Men det har jag gjort många filmer. Ja, många. tänk, Signs med Mel Gibson var ju väl en sån film. Signs med Mel Gibson och eh, The Ring va? The Grudge. The Grudge var det. Vet jag. Då var du också, vet jag, sjukt rädd. Då är jag så rädd. Jag skallade han bredvid mig faktiskt. Ja. Det var tur att du men, kände personen. Ja, det var tur att du var en kompis. Och han var lite längre med så jag skallade honom på axeln. men eh, Men det, det är skönt i alla fall med de här biopredelserna som man får liksom uppleva med hela kroppen. Ja. Det är ju faktiskt för jävla skönt. Men eh, för jag vet att du läste på lite mer om Independence Day 2. Att det var för det känns också som en film som har varit i Pipeline i mm, 10-15 år har man har hört om att det ska komma en 2. och jag har hört, jag har lyssnat på intervju med Roland Emrich, Emrich om, om det, att det, det, är, det är hans dröm, att han vill göra en till liksom Men alltså för, han är ju, personligen, han har ju inte gjort något bra skit efter det Det här, vet du vet du vet 2012, ja, 2012 och, och, The Day After Tomorrow ja. det är ju Nej det är inga bra filmer Nej det är ju skit ja Rullar ja. Men som, som du verkar nu Så är, är de flesta Från Independence Day första Är det alla utan Will Smith Alla utom Will Smith Och självklart Han dör ju ettan ja. Piloten Quade The one and only Randy Quay. <laughs> Och förklarar jag själv så är det inte han heller Men han är ju också Ett litet psyk han ja, har ju flippat ut totalt. Han har ju flippat ut totalt. Så det är inte direkt aktuellt. Men de mm. andra var ju vara med. Goldblum och Bull ja. och... och Vilka är ju Fox. Ja, jag Fr frugan till hosmättighetan. Ja. Och... Det, det är knappt jag kommer ihåg alltså mer än så vilka som är med. För nu var det länge sedan jag såg det. Men det var en sån Nej. film man direkt kolla på. Man kollar om och kollar ja, på och på och kolla om och kollar om. Hur många som helst. Men sen är det väl ingen direkt mer kända med alltså mm. inga direkta namn som man kan name-droppa så i första filmen. Nej. Eller hur? Mm. Nej, jag tror inte det. Och det är ju så... Och det är ju förutom Will Smith för sig, alltså det är ju inga jättestora alis skådespelare. Nej, nej. Det är det ju inte. Nysjt. Och på tal om Will Smith och kommande filmer så såg jag att de... Tydligen så, så kommer en ny Bad Boys. En till Bad boys. En till? Är det, är det fortfarande Michael Bay som ligger bakom? Det vet jag inte. Men eh, Martin Lawrence skickade ut en bild på Instagram. Om att eh, det var på gång. Att det var på gång. Ja, Det kan ju nog Martin Lawrence behöva. Han har inte heller gjort något på Svin längre. Nej. Som är värt att liksom Nej. prata om. Det är 20 år sedan första gången. Är det så jäkla länge sedan? Mm. När kom två Det är, är det tio? Nej, åtta år sedan. Ja, något sånt det är, ju, det är ju i alla fall 2000. Tidigt 2000 ja. tänkte jag. Så... Fan, årtal är inte vi helt duktiga på. Nej. Men, men det, något det... Sånt. Vi är ju i alla fall. Man får, får avrunda. Mm. Det, det är väl inte hela världen. Kan man säga. Och som sagt, och, och, och, tycker man att det tycker man delar, ja, då får man väl höra av sig till oss, så. av tre, få Ja, om ja. ja, det, det, det känns ju. Okay. Då, det, då. Ja. Är det är så jävla länge sedan då. Ja, och nu har de till och med lagt upp Bad boys 3 på en det Ja. Och det är Michael Bay som är director. Ja, du vet. Ja. Ja, tycker jag tycker om Michael Bay. Och du vet vad jag tycker Och om Michael Bay du tycker Bay. inte om Michael Bay Nej, jag är inget fan av Michael Bay Men jag är ett fan av Michael Bay Och jag är mer, vad fan, Michael Bay Och jag är, ja exakt Ja Som till exempel Pain and Gain som, Den har ju jag vägrat att se Det är Mycket för Michael Bay Ja ja och det, det, det, Den kanske är jätteunderhållande men jag, jag är... Den är lite underhållande Det är ingen bra film Jag har ju sett den ja. Och tyckte väl att den var helt Okej okay om man ligger hemma Och är sjuk film Men det märks ju Det är, det är nästan vissa foton Som är Som tagna ur bad boys ja, där. ja. Det är samma samma stil. Ja, samma stil. På vissa, vissa sekvenser är... Kände jag igen med, i alla fall. Ja, han har ju en speciell stil. Ja. Och han har ju, det känns ju också att han har ju haft sin lilla för den amerikanska militären också. Är det något, något som är riktat där också? Nej. Inte den. Men. Nej. För om man ska liksom tänka mig, då tänker ju också mycket Transformers. Ja. Men... Men jag kan ju ge mig på att alltså, du gillar ju Bad Boys. Är ju, de är ju de är de kalla. Ja. Men menar alltså Bad Boys 1. Det, det är ju det är ju lite det, har ju, det är ju lite av en actionklassiker. Ja. nästan inte. Men det är aldrig ja, någon som nämner Bad Boys förutom jag som är ett fan hon så alla säger Transformers, man Transformers. Men vad fan det, han, det, han, tror jag tror att tror han jag tror att det blev för mycket stor svulls till action. Och därför tror jag det är lättare att förknippa honom med det här. Jag menar, Bad Boys är ju visst i action, men det är ju inte är absolut samma sätt som Transformers. Det är hela den biten. Nej. Eller en av en filmen. En av mina inte jättehögt upp kanske, men en, en som är riktigt bra. The Rock. Ja, absolut. Det är bra. Men det är också, det är, Då då man väl upp fortfarande med Jerry Bruckheimer, är inte det? Mm. Jo. Jag, jag tror att de, de. det kändes som att de två kunde balansera Rätt bra tillsammans. Ja, absolut. Det kändes det som när de uh, gjorde filmer ihop. Han är behövs nu. Eller, eller kom vi av oss. Nej, avgås nu. nej. Fan, fortsätt. nej jag, jag vet inte vad jag skulle säga mer om det, här just men just det som är input. egentligen. Ja. Nej, Men det är ju det... är ju ditt. Det är ju, du, du, du är den som vet mest om Ike ja. Jag har ju fått argumentera med folk i att. Ja, men så är det. Varför folk hatar Michael Bay? Det, men, det, han, det är ju mycket. Det är ju trots att han gör stor skärken och inte super mycket innehåll. Han gör det snyggt det är snyggt paketerat, men det är inte så mycket innehåll. Nej, så, så, men... det, det är mycket så i alla fall. Det är den bilden jag av Michael Bay. I alla fall kan du prata. Speciellt liksom med. Transformers i baksätet. Speciellt Transformers 2. Jag var arg i hela filmen. Jag såg den filmen. Jag var oxthogig. Ja. Men uh, av uh, olika skäl. Ja. Däremot så tyckte jag att han hämtade upp det i tredje filmen. Det tyckte jag att den, var, den gick jag ändå att se. Den var underhållande. Den, den var mörkare. Den kändes som den hade lite mer innanför ja. västen. Och sen, sen tappade jag igen på Transformers 4. Liksom. Det, då bara det, Massa action, det var svinlång Men det hände ingenting i alla filmen egentligen det är, det är samma, Det är precis samma argument Som alla andra har det, det är ju liksom samma grej Men ett, jag, ett, ett av de jag, trean ju. Jo, jag. Jag. absolut Men liksom vad hade du förväntat dig i tvåan jag ju, och, och ifrån ettan Det är det som jag inte fattar varför folk Det är en sekvens som jag också kanske stannar på i tvåan Men för det pajar ju inte det hela filmen jag jag är, så, jag är ju så svårt när alltså när den, han har punkkuler som går helt Det den och tvillingarna och, och, och jag föräldrarna och det, alltså det, det är så mycket som blir så här underbältets humor och det är så här, den behöver inte vara där. Och jag vet jag, och jag jag, är så här, jag reagerar starkt. Jag, alltså. jag, jag undrar om, om det är bara för att det är så jävla stor film. Alltså folk blir inte så här engagerade med sitt hat över en regissör och andra film Nej men så alltså, första filmen är ju nog rätt så seriös är den ju den är ju nog relativt seriös, det är inte så mycket alltså sådana typer av sk alltså skämt och, den satte ju en viss standard på, tyckte jag i alla fall vad en Transformers film vill vara och kan vara och sen eh, kände det som att han det var ju, visst var ju skämt i första men sen, sen drog han på stora trumman i tvåan och gjorde skämten gång tre istället, ja. då tyckte jag det blev för mycket men ja. det är ju säkert en smaksak jo, och du är ju inte själv om du har det, det är ju verkar, majoriteten verkar ju ha det men sen drar ni ner det i trean igen då, då backar ju ja. mer men då verkar det som att du redan var kört att folk, folk hade redan De så en Michael Bay-film då kan man veta två saker den kommer spela in hur mycket pengar som helst och man kan veta tre saker, hur mycket pengar som helst folk kommer hata den och den kommer vara skjutsnygg Ja. ja, det vill säga 3D vän, kort och gott ja. menar, det, det, Däremot hade det varit Extremt intressant Att låta Mackeyberg spela in Något som, som inte är ens comfort, så comfort ja. Alltså något Ett, ett kanske en romantisk Komedi, inte ett komedi kanske Men en romantisk drama eller liknande Det hade ju varit väldigt ja, intressant Fast det kommer inte uppröra lika mycket folk Nej också. men man det hade... kommer ju inte se det Nej, men alltså, Om man skulle få seriöst Gå in och Göra en sån film Jag hade, jag hade, tyckt, jag hade det var kul att se Jag hade hellre sett det än den action För det vet jag att han kan, han ja. kan göra action ja. Det... ja, kort och gott Jag tycker folk Håll käften bara och håll... <laughs> Säg vad du tycker om filmen Inte vad han gör Så tycker S jag Bra Filmfan. Mm. Mattias Vilken är Adam Sandlers bästa roll. Bästa roll. Ja, det är ju faktiskt lite känner jag. Och jag vet vad du kommer säga. Du kommer nog säga typ så här punch, drunk, love. Är det något mer seriöst av Hammond? jag gillar hans spanglish. Ja, han Ja. Men jag, alltså, jag är spontan. Jag skulle nog säga Klicken då? Jag tycker den är störtskön. Ja, ja. Jag tror, det den, den, jag tror att den jag tror men jag tror mycket för att den, den tar upp det oseriösa med honom och det seriösa. Ja, den är jävligt mix. Den, den är fan, den är väldigt Det är mycket grejer i den som är bra. Båda hållen. Det är drama, det är rätt mycket drama. Ja, den, för den känns jävligt tragisk på sina sätt. Ja. Jag är, och Christ, det är vill Kristof som är här ja Från Baff Beyond Ja, uh, uh, uh, klickgrejen Han ger honom klickgrejen ja, ja, men det är väl från början för att, för att tänka, han, han, just Christopher Walken Han är ju en sån skor som Aldrig är dålig mm. Han kan vara ju mycket skitfilmer Fast han är ju likadan i alla roller han gör mm. Mer eller mindre Han är ju samma kille Det spelar ingen roll egentligen Ja, men, ja, men det är väl egentligen samma som den själv Washington. Ja, nu, nu, kommer det, nu kommer det spåra vidare. Men det är väl ja. det som är det med det, att med kommer här. Att, att, ja, att det att börja här och jag spår Men för den han är egentligen också 95% av alla roller han spelar, så spelar ju den samma. Ja. Snubbe. Han spelar jävligt bra, det ska jag inte säga något Nej. Men han, han är ju sviduktig på det han gör. nu kan jag inte tänka på en enda roll som inte han gör samma egentligen. Alltså Man of Fire, Equalizer, to Flight, det är ju samma kille Flight över sig. Ja, han är ändå full. drunk. han är inte Karate-kung eller massmördare, hitman. Ja, för han är fortfarande lite cool. Han, han är fortfarande lite cool, lite lite så kille Jag har inte sett Flight. Okay, jag har sett jag, jag det. jag, jag har vitt att han är alkoholiserad pilot. Ja. Men vet du den? Alltså, där... det enda rollen han inte gjort samma är ju är ju egentligen training men det här är ju det, här är, ju, det här är ju ultra ja, fast, han, fast han är ju väldigt väldigt mer målande mer eh, monofaseterad elakt skratt och skäster och som man tänker som Man of fire det är ju väldigt så cyanisande equalizer och Man of fire han är väldigt tillbakadragen lite ensamstöring men det, han är ja. inte, i, i, i Man of fire eller i training det är mer så här I am God Yeah. Det är väl lite samma med American Gangster. Det är väl lite samma... Han är ju... vad Han är väldigt tillbaka... Han är ju inte så jävla Eller? Men jag tänker... Alltså, så här, han har ju, ju någonsin gjort en rom tänker jag. Något komediskt. Är, är det så, är det alltså, så komiskt? Det är, det är något komiskt. Nej, det är, men... nej, nej. nej, nej alltså... Han är ju... Han är, han är en sån, det känns man att han, han är liksom ett ganska stängt, verk, Så. Stenhård. Ste, stenhård, jävla... Ultra duktig kille. Men, men fan, är jag... Och jag liksom upp, upp på stenhårda det. För jag tänkt nu sista tiden. Har det inte varit sjukt mycket... Säger, gamla hollywood som ska spela stenhårda. Och det känns som Liam Neeson var den som har gått i bräschen med taken. Så nu ska alla gå och spela stenhårda. Jag tänker Sean Penn med ja, den nya Gunman. Ja. Ken Reeves, vet ja, du John Wick. Uh, Kevin Costner med uh, hans action -röker. Han släppte nu, vad heter den? Free Days to Kill eller någonting. Det är han Jag vet att han... Uh att det kommer en, en film med han? Fång i det? Självklart. Jag tror Champagne kampande den som är näst ut Ja Jo. was trained to kill, now they betrayed him -lulu. Ja. Men. Jag tror att. Jag är inne och kollar på vad han har gjort nu den där. Ja. Och det är liksom, alltså. American Gangster Training Day, Man of Fire, Ecoliser. The Equalizer, Two Guns två guns mm. det är osäker Nej, jag jag valde, jag valde bort det men jag kände mm. som att XX som att jag visste, visste exakt vad jag skulle få. Ja, det och, jag jag Ja, och du får det du tror du ja. får. För jag, jag såg den. ja, det den är okej, okay, men det, det är också en komedi men han är inte speciellt rolig. Han är ju någon han är ju expert och ja. duktig och men det, det är som Safe House den den jag inte heller sett där. Har inte sett den. Tänkte, det är ju en där Espinosa som ligger bakom ja. jag. det. Är, den det, är svinbra. Eller är det, så med bra? det är väl Reynolds? Ja, Ryan Reynolds. Den är bra. Men här, då spelar ju skur, ja. Fast han inte är skur. Ja, så det är så här. Den, den skulle jag kunna se egentligen mest att det är Espinosa som gör ja. Känner jag för, det, det, för att man vill, man vill ha lite en vurm för Sverige i Hollywood. Ja. det Är det inte så många? Ja. Nej. Men vad ska, vad ska, Espinosa skulle inte han göra, vet du vet, Kärl på 4? No. Hardy och yes. nog med pass Gabriel Oldman och inte Kinnaman också Nej, Jo, Kinnaman skulle om. Jag ska kolla nu. För han, Men det var någon annan grej som han gjorde. Va? Child 44. Det är väl Spinoza? Ja. Ja, det är alla de där nissarna. Som du men, sa. Men det, det känns ändå lite ändå att Alltså komma från lilla Sverige Att helt plötsligt få jobba med så pass stora namn Från, känns som, känns som ingenting Jag menar, han, hade han på sin bild lite rinnad snäva cash? Det är ju... Det skit nog några skit Skitgrejer <skratt> Jag såg Neil Blomkamps Chappie igår Och jag personligen tyckte det var att jag är en riktigt fan av den filmen. Och för de som undrar, vad jag än om att de fann hittediet. Tanken är väl att jag och de ska vilja ha en, någon form av att antingen att man är ett filmfan. Eller, eller ja så var filmen. jävla filmfan. Ja. Vad fan vad fan. Vad fan var det jag såg. Vad. Så kort och gott. Antingen är man ett fan eller säger jag vad fan. Vanlig IMDb-score 1 till 10. Inga konstigheter, men nej, och, och du kommer ju, du Mattias kommer ju säga, om du om du gillar filmen då är ju du ett fan. Eller om du inte gillar filmen då var ju den ett... Men jag är definitivt ett fan av Cherry. Jag tyckte det var riktigt jäkla underhållande, det fanns mycket homage tror jag Till säger jag När jag ser tror det är för att jag menar att Det fanns många som har övertidna referenser till andra sci-fi-filmer Så jag tror inte att tanken av Mr. Nyblom kan bara stjäla för den här filmen Utan mer hylla Jag ska inte säga att ni ska spoila för mycket Men den är Underhållande, blodig Jäkligt sorglig Jag har på grina redan i mitten Och det är inte många filmer jag jag känner att jag behöver grina på Men den är Den har vissa partier som är jävligt Saga att se Och eh, mycket känns igen från Hans tidiga film District 9 Som jag också tyckte var jävligt bra Och Elysium som är el Elysium Elysium, I, el Elysium. Elysium. <laughs> Elysium. Jag, jag vet inte riktigt hur det är nej, nej. Elysium. Elysium Elysium säger jag ja, Elysium Jag är inte du säger på engelska Elysium Elysium Elysium, jag, jag, jag inte Elysium. Heller. Och Elysium tycker jag inte om alls Jag tror jag också jag hype upp den alldeles för mycket Efter District 9 som jag tyckte det var En av de bästa sci-fi vi har sett Men jag vet att Tom Inte håller med mig om det Nej Jag har skit svårt För District 9 jag... Jag, Då gillar jag nog Elysium Bättre än District 9 men jag vet inte, jag vet inte vad det är riktigt Jag vet inte vad det är, Hur jag kan säga det Jag har varit Det är en massa raser, massa politik Massa Massa skit jag, Han är svinjobbig, han Char Charles Do Coplay Coplay, eller vad fan heter Jag vet inte heller hur han uttalas hu men Huvudrollen i District 9 och Bad Guy i elysium Ja men han? det Kruger, vad heter han? Ja. han den något enda bra grejen han har gjort. Alltså, som jag jag har bara sett han i typ tre filmer i A-team. tycker jag att han är rätt rolig. Nej men lite. Ja, han, han spelar ju han flypiloten, helikopter och flygplan, han som kan köra allting. Jaha, jag har inte, jag har inte sett det i film. Du du kommer nog inte gilla den. <laughs> men det är en det kommer, det funkar så vad ja, det. Är men det är ja. 9. Killen an ass han Neil Blomkamp som någon slags protege till Peter Jackson och mm. det är gjort med minsta budget, den är skitsnygg den är skitsnygg i allting det är, men, det är massa politik, raser i, i, istället för att det är svarta och vita så är det robb så är det utomjordingar och det är, ja, det är väl, en moralkaka i ansiktet ja, det är väl mycket framförallt när man ska se en på apartheid ja, är ja, det är ju där det är. Men där är ja, jag, absolut, det är självklart absolut. det är det ju så men, och, varför, ja, jag vet inte det tilltalar inte mig jag, jag, klarar, jag klarar inte av med någon sån här film som försöker måla upp någon bild av något annat tycker du att du får det slängt i ansiktet jag får det slängt i ansikte på mig jag kollar ju på film för att bli underhållen och känna saker. Och jag, Visst fan kan jag känna saker, men det känner jag ju när jag ser på nyheterna. Det, det känns inte som att det är en historia som är påhittad. Utan det, det är en historia som är gjord för lite, lite som... Men vad känner du när du ser alltså typ något det som en eller sånt? Är det samma, samma sväng? Ja, jag, jag gillar inte Kineslist heller. men Den är ju aslång, tråkig och jobbig. Den ska ju vara sig jobbig och se. Men, Jo, ja. men okay, jag, okay, jag har inte sett den sedan jag var 15. Nej, inte jag heller. Så jag, jag ska inte uttala hur jag ser det nu, så här, nästan 20 år senare. Det ska jag inte uttala mig. Nej, men jag antar att jag skulle känna exakt samma sak som jag gjorde då i den där klassrummet. Att den var svinlång och svintråkig och ingenting. Alltså jag tittar ju på film för att komma, komma bort från det här. För att, för att ha, ha kul. eller det är så att Jag kollar inte på skräckfilmer. Jag kollar inte på sorgliga filmer. Jag, det det är ingen, väljer ju inte jag. Jag, jag, jag väljer ju inte det, något, något av det. Men jag kan, jag kan tänka dig du, att du kan känna att det här är en bra film. Men jag kan bara inte ta till med det. Ja, för så känner, kan jag känna ibland Det här är en bra film Det är jättebra hantverk och hela fadruttan ja. Men det tilltalar inte mig Av någon anledning Men filmen i sig är jättebra Det är en jättebra film, bla ja. bla bla Men det träffar inte någonstans i hjärtat Nej men nej. Jag tror att det kan vara samma sak där Ja, det, det är ju så det Och att man läser om folk säger så så gud, Eller om du säger bara, ja. Åh, Och jag sitter där och bara Jag, jag känner ingenting varför känner du någonting- och jag känner ingenting? Det måste ju handla om- F... jag vet inte. Fel tidpunkt att titta på filmen. eller? Men, men ser, du, ser du film- annorlunda nu när du har fått egna barn? Ja. Här? Filmer som förut inte berör dig nu. Ja. Nu barn. ja. Garanterat. Du... Och jag tycker det är obehagligt som fan. Jag tycker att det är skitjobbigt när, det, när barn mår- illa i filmer. När det går dåligt för barn. Och då tror jag att du skulle om du skulle se Chap tror jag att du skulle må riktigt illa ja. tror jag. Jag tror ja. det i alla fall. Jag vill tro det. Sen är det inte säkert det, gör det men jag, för att säga jag syns, man säkert, inte inte för mycket men det är ett par där när, när Chappi fortfarande är ung om man säger så som inte är så rulliga, om man är speciellt inte om man är pappa och mamma. Och jag orkar även inte det heller. Den kan de, som sagt den kan vara ju riktigt rå. Mm. Men det, det kan ju föra handlingen framåt också Ja, absolut Och det gör inte mig någonting Att det kan vara sådana grejer i filmen Så att man förstår varför det blir som det blir Och att man kanske ska skapa sympati För en, en rollfigur Eller eller ha, hat Eller ett hat, ja Eller man ska tycka bra om någon eller. Det, blir, det kan vara rätt så kul I ju. Ja. Eller, Men, nödvändigt. eller nödvändigt. Och, och kul också i en twist-synvinkel. Jag vet inte om du har sett Gone Girl. Ja, jag har sett Gone Girl. Mm. Och jag har läst den. Mm. Eller eller har, jag, på har, ljud. har du lyssnat klart på den? jag har lyssnat klart på den. Och det, det kan vara tjej, vi Och det kan sig, det är kul hur, hur om filmen och ljudboken är väldigt olika. Ja. Det vet jag inte. Nej, Nej det, jag, jag vet inte heller. Jag orkar ju inte se filmen men för sig, filmen är jävligt bra. Ja. Fincher levererar jävligt bra, gör han. Ja. Fincher är duktig, men och Fincher kan vara väldigt ja också. Ja. Panic Room tycker jag absolut inte om. om man ska nej, den gillar jag inte jag heller. Nej, det var men. ingenting för mig. Nej, den, den kände den gav inte någonting heller. Nej. Och jag tyckte bara fortfarande, fortfarande idag jag tycker jag fortfarande jättegansigt att han gjorde Alien 3. Ja, det är Väldigt konstigt ja. Känns det som Men det, det verkar som att han har kommit in på Han, han kom in på ett jävla bananskala han hade, han hade säkert ingen jobb Att göra Och, och han tog det. Ron Harlin Vart fick sparken Eller vad? av eller ja, för, ja men du pratar ju då om att Rennie Harlin Var där ja. egentligen och sa, Så är Ronny Harlin Ronny? Rennie Harlin? Rennie Harlin ja. Han, han jobbar ju på den ett år Och sen hoppar han av när han varit osams med folk men eh, han kanske bara hoppa in och bara, jag tar det och, och det var bara pengar check och det är ju och apropå då Alien Franchise då är det kul att Neil Blomkamp har blivit satt vad jag förstår att re regissera nästa Alien-film efter Prometheus 2 ja. och att det ska vara en verkar som någon annan spin-off efter Prometheus. Ja, det verkar ju vara en fortsättning på tvåan. Har jag ja, 2. ja. Så filmen går alltså Alien 1, 2, 3, 4. Sen kommer Prometheus som en prequel till ettan och alla andra. Ja. Sen kommer Blomkamp och ska göra en uppföljare på tvåan. Som sig mellan tvåan och trean. Är det så pass alltså? Så har jag fattat det. Ja, det kan det vara. Jag har inte läst jättemycket om det så det är mycket mer. Men tanken är så... Alltså, att det är Sigourne fortfarande Ja Är det sätt tänker jag, För Sigourne Weaver är ju med i Chappie. Är det ah, sätt att liksom flörtta Med ah, få med henne lite på båten redan nu ah, Tänker. Jag. Okay, ja. Men han kanske gjorde klart Käppi Innan det var klart att han skulle göra Alien med Ja det är mycket möjligt Men, det är... men, men ja, alltså, Jag bryr mig inte egentligen inte om För jag har aldrig varit någon Alien fan Sådär men jag tycker att det är skitkonstigt att de ska hålla på och göra uppföljare på en tvåa. Det är ungefär som att tillbaka i framtiden. Du gör en insticka. Espinosa vill göra, vill göra en prequel till Trigga på på tillbaka till framtiden som utspelar sig. Det slutet på tvåan till. Men, trean. Var, alltså, men, men, 20 år var... senare. Men alltså vad ska man kalla det där? Midquel. Ej, det, är som ja. det finns prequel och sequel, är det är en midquel. Ja, man var, hoppar var, var, var. mitt in i serien ja, det, det var bra. bra. Jag jag hittade på det just nu precis ja. just nu. När... Men det är ju det är jävligt, det är bra, midquel. Men, men det fortfarande blir sjukt jobbigt att alla skådespelare är 20 år äldre. Ja. Man, man, då, men då kan man göra en midquel fast inte ha med de andra skådespelarna. Men då, då kan man lika gärna göra en ny film. Ja, det är jättekonstigt att göra så. Det är jättebisarrt egentligen. Eller? Alltså, ja. vad ska det tillföra? Jag, jag, jag har svårt att förstå vad det ska tillföra. Var, varför man gör en uppföljare på en två som redan har en uppföljare som är trean. Alltså, jag jag vet, för nu kommer jag inte jag riktigt ihåg Lång, det är sig, mellan tvåan och trean Nu spelar sig sjukt lång tid Ja säkert det är det, för hon, ligger ju, hon ligger ju nerfrusen ja, I typ nej. svin, svin, svin länge När hon är klonad då är det fyran hon, nog... hon är en klon ja. av sig själv Ja i fyran I ja. Och det är någon fransman som regisserar Som jag, är. jag tror inte Jag kan inte, inte sko in på vad Karn heter nej. Men det är någon fransos jag, jag, jag fattar inte varför man inte bara, bara kan göra Prometheus 2 då? Ja, men Prometheus 2 ska ju kolla. men alltså. sen kommer Newblom att göra. En egen Midquel. Midquel, ja. Men det ja. finns Ja, ja, ja. ja. Sk skulle det varit en franchise som jag hade brytt mig om mer då hade jag blivit asupprörd. Alltså, om, om, om, om Fincher ville göra Die Hard... Fast den utspelar sig efter Nakatomi-bildning. Precis efter. Och innan eh, tog to då, då hade jag blivit så extremt upprörd. Där jag har The Untold Stories. Ja, typen är så typ. 1.5. Ja, då hade, hade ur, då, hade jag, då hade jag lackat ut. Då hade jag ut totalt. Men nu, nu, nu känner jag mig så här. Jag tycker bara att det är konstigt. Filmfärg! Mm. Avslutningsvis. Innan vi avslutar första avsnittet på podden så ska vi jag och Tom ge var, varandra varsin rulle så, vi, så är det filmläxare som vi ska se till nästa gång. Eh, om ni inte märkte det innan så har jag och Tom relativt olika filmsmak så jag kommer ge Tom en rätt tung film att se. Jävligt bra men tung. Eh, Require for, for, for, for a Dream av där den från Nordski för han har mig. Vi kan få uppdateron. Du kommer få The Rising Sun med Wesley Snipes och Sean Connery. Det är rätt tidigt 90-tal va? Ja. Ja, det ska, det ska jag faktiskt se faktiskt i framtiden se. Men ska vi jäkligt intressant att se vad du kommer att säga om en rätt blytugg. Ja, kanske. jag ser inte fram emot det. Nej? <laughs> Nej. men eh... Kul att ni ville vara med och lyssna. Vi kommer runda av nu. Och har ni några frågor, funderingar, ris, ros eller vad fan som helst så, kan ni, så finns vi på Instagram. Filmfanpodden är vår användare om ni vill lägga till oss det här. Det vore kul. Annars om man vill skicka sybra eller glada mejl eller vad som helst så finns, kan man skicka till filmfanpodden.gmail.com har något att tillägga? Nej. Nej. Då tackar vi för kväll. Stay classy, Sweden. Filmfan. Filmfan. Fil fan Fil